Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Edgar Keret. Meseformájú gondolat. Ez a mese azokról az emberekről szól, akik egykor a holdon éltek. Ma már nincs ott senki, de nem is olyan rég még dugig volt a hely. A holdlakók. Különlegesnek tartották magukat, mivel olyan formába tudták önteni a gondolataikat, amilyenbe csak akarták: lábosba, asztalba, vagy akár egy trapéz nadrágba. A holdlakó így mindig eredeti ajándékkal kedveskedhetett a barátnőjének, mondjuk kávés-csésze alakú szeretett gondolattal, vagy vázaformájú hűségeszmével. Nagyon impozáns volt a sok-sok cizellát gondolat, idővel azonban a holdlakók között egyetértés alakult ki a különböző ideák megfelelő alakját illetően. Az anya szeretet szeretet, formájú, az apa szeretet hamutartóhoz hasonlít. Úgyhogy akárkinek a házába érkeztél, előre tudhattad milyen gondolatok és milyen formában sorakoznak a zsúrkocsin a nappaliban. A hordlakók közül egyedül egy valaki formálta másmilyenre a gondolatait. Fiatal volt, kicsit furcsa, és általában igen terhes lételméleti problémákkal küzdött. Főleg azt forgatta a fejében, hogy minden embernek van legalább egy egyedi gondolata, amelyik hasonlít rája magára. Saját színű, kiterjedésű és tartalmú elképzelés, amelyet csak is ő maga gondolhatott ki. Ennek az embernek volt egy álma. Épít egy űrhajót, és nekivág a világűrnek, hogy összegyűjtse az összes egyedi gondolatot. Nem élt társasági életet, nem járt el szórakozni, minden idejét az űrhajó építésének szentelte. Ámulatból építette hozzá a motort, a tájékozódó berendezést pedig tiszta észből készítette. És ez még csak a kezdet volt. Mestert gondolatokat rakott még hozzá, amelyek majd segítenek tájékozódni és életben maradni az űrben. Csak hogy a szomszédok, akik figyelték munka közben, látták, hogy téved, hiszen a kíváncsiságból csak az formál motort, aki tényleg nem ért semmit, az ilyen gondolat ugyanis egyértelműen mikroszkóp alakú. Arról nem is beszélve, hogy a jó ízlés az diktálja, a tiszta észnek polc formája legyen. Próbálták neki megmagyarázni, de csak nem figyelt. Egyszerűen megőrjítette az igyekezet, hogy megtalálja az összes egyedi gondolatot. Egy éjszaka, mikor a fiatalember aludt, néhány jótét lélek, holdbigli szomszéd összegyűlt, és szétszette a már majdnem kész űrhajót, Lebontotta alkotó gondolataira, és újból összerakta. Mikor az ifjú fölébredt, az űrhajó helyén polcok, vázák, termoszok és mikroszkópok várták. A kupacot pedig a hűn szeretett kutyája halála miatt érzett, orgolt asztaltarítő formájú szomorúság borította. A fiú egyáltalán nem örült a meglepetésnek. Ahelyett, hogy szépen megköszönte volna, álmokfutásba kezdett, Örjöngött. mindent összetört. A holdlakók döbbenten szemlélték, nagyon nem szerették az őrjöngést. A holdon, mint az közismert, nagyon gyenge a gravitáció. És minél gyengébb a gravitáció egy égitesten, annál jobban függ minden a fegyelemtől és a rendtől, hiszen a tárgyak a legapróbb lökésre elveszítik az egyensúlyukat. És ha mindenki, aki egy csöpkeserűséget érez, elkezdene őrjöngeni, annak egyszerűen katasztrófa lenne a vége. Mikor látták, hogy nem nyugszik, nem volt más lehetőségük. Ki kellett találniuk, hogyan állítsák meg. Úgyhogy gondoltak egyet, egy háromszor háromas magányt, egy tömlöc formájú gondolatot alacsony mennyezettel, és belerakták. Ahányszor véletlenül hozzáért a falhoz, kirázta a hideg, és jól észbe kapott, hogy egyedül van. Ebben a cellában történt, hogy eszébe jutott egy utolsó kötél formájú elkeseredés gondolat. Hurkot csinált rá, és fölkötötte magát. A lakók nagyon lelkesedtek az elkeseredés kötél gondolatától, a végén hurokkal, rögtön gondoltak maguknak is egy ugyanért, és a nyakuk köré tekerték. Így is halt az összes holdbéli ember, csak a magány maradt, de néhány száz év űrvihar után az is összeroskadt. Mikor az első űrhajó megérkezett a holdra, az asztronauták kismillió kráteren kívül már senkit nem találtak. Először azt hitték, a holdlakók ősöreg sírjait látják. Csak amikor közelebbről is megvizsgálták, akkor jöttek rá, hogy a kráterek valójában a semmiről szóló gondolatok voltak. Estét kívánok! A belső közlés a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pály Márk nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak a számára, vannak azonban a különleges adásaink, és a mai adás is egy ilyen rendhagyó adás. Izrael állam függetlenségének közelgő 70. évfordulója alkalmából, ugyanis ma este az izraeli és a magyar kultúra átjárásaiba bele egy Ma egyébként a holokausz magyarországi emléknapja van. Ebből az alkalomból adásunkkal párhuzamosan mutatja be a Bartok Béla uti keretkávézóban a múlt és jövő kiadó a sohaban meggyilkolt magyar zsidó Pásztor Béla verses kötetét, illetve Sós Magda verses kötetét is, aki Auschwitzból juttatta haza verseit. Mi azonban most tehát nem a szomorú emléknap, hanem a holnap után kezdődő ünnep aprópóján hallgatunk bele a kortárs és közelmúlt beri izraeli irodalom néhány érdekes darabjába, illetve látjuk vendégül előbb a Tel Avivban élő Goldstein Imre írót telefonon, majd Uri Assaf költött személyesen itt a stúdióban. Az előbb már hallhatták Walc Péter színművész előadásában, Edgar Keret messeformájú gondolat című pár perces novelláját Langsamu fordításában, illetve utána az izraeli himnusz a Hatikva popfeldolgozását hallottuk a 2000-es évek népszerű előadóinak, a T-Pex zenekar frontemberének, Kobi Oznak, illetve szárít Hadannak az előadásában. Most pedig további ráhangolódásként Mordeháj, avis Saul, Hogyan küzdjünk a Tigrisek ellen című rövid tárcáját olvassa föl Valc Péter, aki az egész mai adásban a segítségünkre lesz. A szerző külön érdekesség a magyar hallgatók számára, hogy unokája nem más, mint a magyar író Forgácsa András, ő maga ugyanakkor a 20. századi Héber irodalom jelentős szereplője volt. Most tehát hallgassuk meg Mordeháj, Ávis, Sául novelláját Mezei András fordításában és Valc Péter előadásában, utána pedig Goldstein Imre írót kapcsoljuk Tel Avivban. Mordehály avisaul. Hogyan küzdjünk a tigrisek ellen? Így szól a mese. Egyszer egy híres kegyetlen uralkodó országában élt egy becsületes jámbor férfiú. Szomjú hozta a bölcsek beszédét. Tiszta, jó szívvel segítette a szegényt, és közben járt az ártatlanul elítéltek ügyében. De sokakért így is hiába volt a szó a közbeljárás. Hóhér kézre kerültek. A jámbor és igaz férfiú pedig nem mert a rettentő király elébe állni, hogy tiltakozzon, s kimondja, nincs igazság, a kegyetlenség uralkodik. A jámbor és igaz férfiút is megrettentette a kegyetlenség gyakori látványa. Félt, és szörnyen szenvedett a gyávaságától. Hogy is győzhetné le gyengeségét töprengett? Törte a fejét, mit évő legyen. Végül is festőművészt hivatott. Tudsz-e tigriseket festeni a falakra? Olyanokat, hogy rettegjen és reszkessen félelmébe, ha ki házamba belép és látja. Rettentőek lesznek a tigrisek a házadban, mondta a festőművész. A jámbor férfiú pedig sürgette, várta a rettenetes látványt, hogy megszokja. Ne tépje szívét a rémület, kigyógyuljon a gyávaságából. Hogy ne lett volna elégedett, hiszen ha belépett valaki, már is fejveszedtem menekült, futott ki rögvest a házból, távol maradtak barátai, ismerősei, az írtózat lakta a házat. A családja fölmenekült a kicsiny szobába a szörnyek elől, mert meg kell hagyni, a festő kivételes művészi erővel elevenítette meg a tigriseket olyannyira, hogy aki nem félte tekintetüket, félhette őket élő vadaknak. Ugrásra feszült az egyik, kitátva a rettentő száját, amely a zsarnok király börtön üregeihez volt hasonló. A másik tigris kicsiny erdei állatot készült leteríteni egyetlen csapással. A harmadik tigris meg embercsontokat törve, a roboktatva tépte a húst és vércsorgott fogai közül. A különös látvány híre eljutott a király fülébe. Az erényes férfiúnak pedig a bőre is kipattogzott a rémülettől, még jó ideig, ha egyik vagy másik szobájába lépett. Utálkozott, öklendezett, de végül is hozzászokott és úgy élt a rémek között, akár csak Ádám, a kiüzetés előtt a paradicsomban. A háza erkéjén ült hát nyugodtan, kényelmesen a karosszékben a jámbor és bátor fiú. Elmérkedett. Önmagát tette próbára, most már csak ugyan olyan bátor és rettenthetetlen-e, hogy a palotába menjen és a zsarnok szemébe mondja az igazságot? És akkor maga sem merte hinni azt, amit látott. A sejem függöny megmozdult, szárnyai ketté váltak, egy élő, eleven tigris dugta be hatalmas fejét. Szemében a halál sárga fénye lobogott, véres lánggal. A férfi üreskedett, foga hangosan vacogott. És mintha szíve is megdermet volna, kiáltani se tudott. De azért ugrott, becsapta maga mögött az erkélyhajtót, és aztán onnan már biztonságban az eleven tigrissel szemben a vasrács mögül mert kipillantani. Emberi kéz nyúlt ki a tigris bőréből. Ledobta magáról a tigris bőrt, akkor az az ember, és így szólt hozzá. Joggal ijedtél meg te, jámbor és igaz férfiú, mert én rettenetesebb vagyok a tigrisnél. A király rendőr főnöke vagyok, szűtte a mese tovább a mesét. Ő küldött engem, és azt üzeni neked az uralkodó, hogy tudva tudja bizony szakadék tátunk tanaid, cselekedeteid és az ő uralkodása között. De uram királyom azt is üzeni neked, Hogy aki meg akarja tanulni, Hogyan küzdjünk a tigrisek ellen, Hagyja el házának falait, És harcoljon bátran, Szemtől szembe a tigrisekkel. Klub Rádió. Az előbb Mordeháj, Avi Sául, hogyan küzdjünk a Tigrisek ellen című karcolatát olvasta föl Valc Péter színművész, most pedig Goldstein Imrét köszöntöm itt a telefonnál. Jó estét kívánok! A hazai közönség számára érdekes lehet, hogy van olyan magyar anyanyelvű szerző a világon, aki világszerte legalább annyi eredményt elért, mint számos Magyarországon ismert szerző, és mégsem ismerjük itthon, ilyen ön is talán most egy kicsit jobban megismerjük. Három nyelvű pályát mondhat a magáinak sok évtizedes héber nyelvű el mögötte, verseket magyarul ír, több jelent meg az ezredforduló környékén, prózát pedig angolul, és a novemberi tavasz című regényének a magyar fordítása szintén 2000-ben jelent meg. Ez a regény az elbeszélő 56 szidálását meséli el, amikor ön is elhagyta az országot 18 évesen. Teljesen önéletrajzinak tekinthető ez a mű, és mi lett a főhős sorsa azután? Elég önéletfajzi. az önéletfrazi dolgok megálltak megállák a helyüket. Hát innen aztán a, nem tudom, az útra van kíváncsi, hogy, hogy fizikailag honnan, hova mentem, mikor. Fizikailag tudom, El, hogy után utána Amerikába disszid ha jól tudom, ott élt évtizedekig, és utána került Izraelbe, ahol pőleg színházi rendezőként és a Tel Aviv-i egyik vezetőjeként dolgozott. És egy berektről szóló eladással kezdte a 70-es évek második felébe, és ha az adataim pontosak, akkor hét drámáját mutattak be világszerte, ennek kapcsán azt kérdezném, hogy mennyire lehet izraeli színházról beszélni, és hogyha igen, akkor az európai, amerikai gyökereken túl milyen kivetülései vannak az izraeli színháznak? Az, iz az izraeli színházról természetesen lehet beszélni. Ez végtelenül személyes dolog, mert hogy e, nagyon röviden mondjam, én nem tudtam magamat belehelyezni az izraeli színházba, de az, az én bajom. Ez nem az színházra vonatkozik, mert a színház ment az országról. Uh -huh. színház, mint olyan, meg volt tiltva vallásilag évezelőre kégy, ha mondhatnám. Annak ellené, hogy ma már találtak olyan archeológiai nyomokat, amiben nem csak templom, zsidó templomot, hanem zsinó színházat, két-háromszáz méterre a templomtól. Uh -huh. De a színház úgy nőtt fel, mint ahogy a bevándorlók, a több mint 80-90 országba idejött bevándorlók akarták látni, ahogy az új élet kezdődik, tehát realizmus, amennyire csak lehetett, és ment az ország fejlődésével. Azt hiszem, hogy mióta itt vagyok, ami 75 óta van, nem volt itt egy olyan külföldi rendező, akit meg tudott volna gyökeresedni, amellett, hogy voltak komoly erők és próbálkozások. De ezt nem lehet forsírozni, ez fantasztikus, ami érdekes volt látni, hogy zsidószínház nem a jidis, vagy a zsidószínház a más országokban játszott zsidószínház, hanem ami a zsidókról szól úgy, mint ahogy a görög színház a görögökről, vagy az Elizabethi színház az angolokról. Uh -huh, uh -huh. Mennyire univerrálisan ilyesmi erről. Egyszerűen nem lehetett szó, és 1982-ben esett meg az első nemzetközi konferencia és fesztivál a zsidó színházról. Ez egy marginális próbálkozás volt, de nem ment sehova. Ez a mai napig is az első konferencia. 28 országból voltak itt. A saját kérdésünket kellett volna feleletet kapni, hogy lehet-e olyan zsidó színház, amit olyan zsidónak lehet mondani, mint hogy a komédia át lehet mm -hmm. mondani olaszoknak, vagy a hindu színház, ilyesmi nincs. Valóságos zsinat lehetett, még hogyha ez képzavar. És visszatérnék arra, amit az előbb a felkonva mondtam, hogy önnek három nyelvhez is nagyon in intenzív és intim alkotói viszonya van, ugye a magyar, az angol, illetve az ivrit, héber. Hogy ezeket a belső viszonyokat, hogyha megosztaná velünk, hogy a három nyelvnek milyenek a funkció megoszlásai az ön életében, melyiket mihez veszi elő, például mennyire evidencia, hogy prózát milyen nyelven ír, vagy milyen nyelven költ, vagy álmodik, gondolkodik. Költeni, írtam ugyan már verset angolul, publikáltam is angolul, de vers az magyar. Az, az megállíthatatlan és talán egyetlen tényleg kielégítő nyelv a költészetbe, versekkel. Azt hiszem, hogy ott vagyok igazán otthon. Természetesen héberül vásárolok, héberül tanítottam, ugyan az első két évben angolul, ahogy megtanultam annyira héberül. Én csak a, a tórai Hébert ismertem. Nagyon-nagyon dzsenge nagyon volt a modern héber szókincsem, de aztán átálltam. Viszont a színházi nyelv aránylag könnyű. Úgy, és milyen helyzet a prózával? Igen, és utána rátérnék és majd egy kicsit a novemberi tavasznak a körüljárásához. Megszerette hát megszerettem volna írni magyarul, mert én nem, egy, én nem vagyok egy regényíró. Próbáltam az elmúlt 16 évben. Magamat újra megtanítani, és írtam egy regényt, amit most fejeztem be. Tehát, hogy abból mi lesz, azt nem tudom. De a novemberi tavasz idején egyszerűen olyan érzés, hogy erről senki abból a körből, ahonnan én jövök, nem szólt egy szót sem. Ezért is van az, hogy ennyire későn tudta csak megírni? Ezt én nem azt későn írtam meg, hanem ameddig ez megtörténik, annyi mindent. Történt, hogy egyszerűen nem volt rá se erőm, sem időm. Ezt 2000-ben adták ki, azt hiszem. Úgy, hogy igen, az igen, legalább... 2000-ben. Igen, úgyhogy úgy, három, négy vagy öt évvel azelőtt kezdtem el valahogy, de, de mindig volt valami. És valójában a regény az egy valamiről szól, hogy mi történt velünk a hét kerületbe, olyan házba, ahol volt legalább hét egykorú fiú, mind akkor érettségizett, 56-ba, és aztán két-három óra után felrobbant az egész, és olyan dolgok lettek lehetségesek, amik addig soha nem, soha nem álmoltunk. Egészen különleges, hogyan a zsidóság hétköznapi életközegét ábrázolja a regénybe, hogyha megenged egy ilyen ö, olvasatot. Most a fordítót Hogy is megsz megszólítanám itt a telefonba, ugyanis ön Nádas Péter monumentális műve mellett ö, angolra fordított a Konrágy, vagy mésző Miklós Őrsi István sarkadímre szövegeit is, úgyhogy egy fordítót is tisztelhetünk önbe. Milyen helyzet a fordítással, az mennyire ö, megy könnyen így a, fordítás... a nyelvek transzfere során? az avval kezdődött, hogy én egy kicsit dühöcs voltam Amerikában, hogy, hogy magyar Molnár Ferencet jelentett csak. Én imádom Molnár Ferencet. De mindenkit fordítanak. Magyar irodalom, jelenlegi irodalom, óriási magyar írók, sehol, sehol semmi. Legalábbis, amit én láttam, hogy csak azért értem a, a diszertációmat magyar drámáról, mert abban bele tudtam tenni egy jó csomó mindent a mészőinek a darabja, vagy a, a, a sarkadímügynek a darabja, amit honnan a fenéből fognak tudni, ott van, letettük a garas, És ez nem csak én, ez nem csak én csinálom. A, ma, a magyar irodalom ma angolul megjelent szerzői, ha jól megnézik, a fordítok majdnem mind magyarok. Igen, igen, igen, igen. Ami majdnem hallatlan más nyelveket és a mindig, amit amíg az Isten áldotta, Amalya Néné a, a zsidó gimnáziumban meghatározta a gimnázium második osztályába, hogy mi is ez a fordítás, azt mondta, hogy amikor fordítasz, akkor olyan közel kell, hogy legyen, amennyire csak tudsz a lefordított nyelv olvasóihoz, de olyan messzire kell onnan hogy olyan jól láss, hogy mit is értenek ők meg. Hogyha novemberi tavaszt repítem, egy kicsit messze beszéltünk már itt Izrael irodalomról, magyar irodalomról, mennyire lehet ön szerint a zsidó, zsidó irodalomról beszélni, és hogyha beszélhetünk zsidó irodalomról, akkor tekinthetjük például az ön regényét, ami egy különleges több identitással bíró regény esetleg úgyis, mint az egyetemes zsidóirodalom része? Én minden további nélkül nem tehetek róla, hogy ez igen vagy nem, oda tartozik-e vagy sem. Mert a zsidóirodalom, az úgy határozzák meg, hogy ki írta. Uh -huh. És ez a kategória a legerősebb, és a lehet vitatni és konferenciákon megtartani, hogy valójában mit, mit is jelent az. De van magyar, lengyel, bolgár, orosz, amerikai zsidóirodalom. Azt is vitatják. Aki aki mm -hmm. időnek születik, és ebben foglalkozik, bárhol él, az automatikusan legalább oda is tartozik, nem csak oda. Nagyon érdekes, hogy most kelet európai példákat hozott, de például mi a helyzet? Akkor az amerikaival, az angollal, hiszen ezen a nyelven keresztül akkor itt egy újabb, izgalmas kontextus nyílik. Hisz angolul írta ezt a könyvet. Ez az iróniája az egésznek, hogy a kutyának nem kellett ez a könyv. Én, én hozzá sem nyújtam, nekem soha nem volt ügynököm, és a múltus jövő kiadója próbálta másokkal érdekeltetni, senkinek az világon, nem kellett, sem a regény írásában, sem a fordításokban. Soha nem volt köztem, és a forrás között egy ügynök. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi, miért nem sikerült eladni a könyvet, vagy valakit meggyőzni, hogy amiről is adják ide, mert soha nem foglalkoztam. De talán most egy kis kedvet csinálunk ehhez az izgalmas könyvhöz, hogyha még egy picit árnyaljuk, ugyanis egészen izgalmas az is, hogy ugye a történelmi traumák igencsak érintik a regény szereplőit, itt 44-től kezdve az államosítás után is 56-ig bezárólag. Mégis ezeknek a fiataloknak meglehetősen mentális az integritása, egészen sértetlen az érzelmi és a gondolatviláguk. Ennek mi lehet annyit, ez mennyire egy ábrázolásbeli kérdés, vagy mennyire egy ilyen szándékos filozófiai döntés az önrészében? Ez talán talán mindegyikből van valami, de talán azt mondom, hogy ez egy harmadikok, és az, az pedig az, hogy az ortodox közösségben, ahol én értem Pesten, az volt talán, és mi most is állíthatom, a legszabadabb közeg, ahol valaki ért. Úgyhogy abban a kis, nagyon meghatározott közekbe, ahol mi értünk, ott volt a realitás az újságban, és a rádióban, és az utcán lévő realitás, aztán, amit úgy nagyjából a humanista tanáraink próbáltak megtartani a világ másik részéről, ahol nem csak a kommunizmus uralkozat. Úgyhogy a világképe a tan tanulóknak egészen más volt, azt hiszem. Goldstein Imre íróval, drámaíróval, rendezővel, műfordítóval beszélgethettem az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rált. Most pedig hallgassuk meg a magyar származású izraeli költő Itamar Aos Kest két versét, amely a felesége iránti gyászról szól, Gergely Egnes fordításában, Valc Péter előadásában. Sír ásás. Az ásúk dolgoztak, a gödör vicsorított, a perem fölött mozdulatod nyugalma, hajlékony árny, sárgálott a humok, és elhagyott nevet pergette, Hanna. Amikor fehér lepelbe burkolt testedet elvitték, te mellettem álltál,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 Vártad, hogy visszatéri, Hogy megérincsd a magukra maradt dolgokat. Tálételt, kenyeret, pohárvizet. Ki az? Kérdezte mietten. Ki vagy? A hang elhalt. A bútor megmerett. Csak az edényen kongott a rémület. lassan a konyhai lámpa. Árnyékom a padlón reszketett. Egy recsenés, én járok ott talán, Sötét reggel itt tesz a a magány. Az előbb a szarvasi születésű jához kezdt, két versét hallottuk Valc Péter előadásában, amint a fordítója Gergely Ágnes megjegyezte, már Jához kezd versei különös szépségre tettek szert a gyász erejétől, ami bennük megjelenik, ebből hallottunk most két darabot. Most pedig Uriászá írót és műfordítót Köszöntöm a stúdióban, akinek kultúra közvetítő munkája sem csekély, és beszéljünk először arról az antológiáról, a szomjúság járványa című antológiáról, amelyet Marnó Jánossal együtt fordított és állított össze néhány évvel ezelőtt, válogatásként a kortárs és közelmúltbeli izraeli költészetből, és amelyből mindjárt fogunk egy részt is hallani, szintén Valc Péter felolvasásában, Simon Adaf három versét. Kezdjük onnan, hogy mit jelent, mit jelenthet az izraeli irodalom kifejezés? Mennyire nyelvi és mennyire kulturális ez a fogalom? Az elsősorban nyelvi ez a fogalom, mivel az izraeli irodalom nem a héber nyelvet használja, mint forrás, illetve mint médium, hanem az ivrit nyelvet. Az ivrit az egy vadonatú nyelv, amely a 20. századi nyelvújítás során alakult ki a bibliai héberből. Ugye a bibliai héberből nem tudták az emberek, akik ott új életet kezdtek megállapítani, vagy meg megoldani ezeket a kérdéseket, hogy a háztartáshoz tartozó dolgoktól kezdve, a katonai cikkekig, mit, hogy mondanak Héberül, úgyhogy ezért kialakult egy új nyelv, egy kvázi új nyelv, ugye, mert melynek nyelvtani szabálya, szabályai valóban azonosak, majdnem, a, majdnem azonosak a bibliai Héberével, de mégis egy új nyelvről beszélünk. Csak valahogy mindig belengit tényleg ez a héber ennek a réginek, meg az újnak az elejét, mert például a gyökereket tekintve viszont mégis Gondolom, hogy nagyon mélyre tudnak nyúlni ezek a versek, hogyha a motivikát nézzük, vagy a különböző retorikai regisztereket. Tehát, hogy ilyen alapon mennyire lehet korszakolni. Persze a fiatal hát, és egyszer öreg irodalom. Igen, igen, így van, a, a közös népi emlékezet, a zsidó nép emlékezetében benne lév, benne lévő dolgok, azok persze, hogy átjönnek, azok átjönnek, mindegy, hogy azok időközben jidis nyelven éltek, vagy más nyelven, azok átjönnek a, a mai hív minden ott van, minden ott van, amit a nép átélt néhány ezer éven keresztül, az ott van az ivritben, ott van a helyén, és az előjön pontosan akkor, amikor kell. Az antológia <gül> összeállításakor, mint szerkesztő, mik voltak az elsőleges szempontok? Menet közben alakultak igazából a szempontok, vagy volt egy előzetes terv, ami, ami alapján ez kivállagadt? Igen, az antológia összeállításáért, kedves barátom, Rami Szári nyelvész és költő, Felelős, aki az izraeli költészet egyik jelentős alakja, és körülbelül 15-20 nyelvből fordít állandó jelleggel, most is egyébként fordítja azt a könyvet magyarul Héberre, mert magyarul is kitűnően tud, amit én írtam, és amiből nem sokára felolvasok. Mielőtt még ezt meghallgatnánk, egy kérdés ezzel a négykezes műfordítás kötettel kapcsolatban. Előbb említettem, hogy egy kiváló pályatárssal, Marnó Jánossal együtt készítették a, a fordítást. Itt hogy zajlott a munka? Marnó János nem tud ibritül és héberül, magyarul nagyszerűen tud, németül. Hogy osztották föl például a nyelvet és a... Marlon János barátom viszont annál jobban tud magyarul, jobban, mint én, és szerintem a legjobb mai ma élő magyar költők egyike, vagy talán ő maga az, és én nem akartam közreadni azt, azt a nyersfordítást, amit én készítettem, és azt tettem, hogy vele együtt megbeszéltük lépésről lépésre, minden nyelv, minden verset és átírt. Átírta, életve ott, ahol kellett, ott a javítást eszközölt, és ahol ahol elfogadta azt, amit én nyersfordításban fordításban hoztam, az, az maradt úgy, ahogy van. Tényleg elképesztő nyelvérzéke van Marnó Jánosnak. A fordítás kapcsán szokás beszélgetni a rév és a vám dilemmájáról, amit nyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a legnagyobb nehézség és a legnagyobb öröm az mi volt a fordítás során? Mint ahogy korábban említettem, aki a 40 költőt válogatott ki a ma élő, nagyrészt a ma élő költők közül Rámiszári barátom, és ennek a 40 költőnek a, egyfajta fejlődéstörténetet tárt elénk, amely a függetlenség háború idejétől, tehát 1948-tól a mai napig mutat a mai Ivrit költészet. És hát ez szerintem egy teljes, egy teljes képet kapunk ebben az antológiában, mindarról, mind ami Izraelben a költészet terén létezik. Eddig a mai adásban két izraeli rövid prózát hallottunk, és két verset, és még majd fogunk három másik költeményt is. Ezekről elmondhat, elmondhat, hogy a ma hallott prózák példese szerűek, a versek pedig családi vonatkozásúak, Máriahoz kezd versei a feleségéről, simon adafé -e a szüleiről szólnak. Mennyiben jellemzőek ezek a vonulatok a mai izraeli irodalomra, vagy esetleg csak a mi válogatásunk véletlenszerűsége. Akár a példabeszélyt szerűség, szerűség, akár pedig ez a familiáris jelleg ezeknek a családi intimitásoknak a fölírása. Mindenképpen jellemző Az vers, versek versekvilága rendkívül módon intim és személyes, személyes jellegű. Tehát én mondjuk a magyar költészetben nem annyira érzek olyan személyes, kifejezés, mint mondjuk az ezekben a versekben. Ezért tehát a családi és egyéb intimségek, a melegségek és, és szerelmek és ezeknek a dolgoknak a feltárása igazán döntő motivum az izraeli költészetben. Nem is annyira mondjuk a történelmi vagy a pillanatnyi háborús helyzet meg ezeknek a nyomasztó voltak, hanem ezeken úgy átlépnek a költők, úgy könnyeden. Most akkor hallgassuk is meg Simon Adaf három versét Valc Péter eladásában, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Uriászaffal. Simon Adaf Kúszni a hegyekben Még meglátod? Valóban elhagytalak, de csak hogy legyen kihez visszatérnem. Ha nem így volna, Minek kúsznék az éles köveken egyre följebb és följebb, S szállnék meg a szalmakazlakban, Melyek nedves aranyot lehelnek az estében. Altatódal Apa a célt megint elvíti, Eszi a szerelem, mint láng a gyufaszálat. S könyvön hasal. Titokban kiszlév a légkörbe ereszkedik, Óriás hold röngenezi az utca portázatát. Ködnyájak tapotják a sötétet, Mikor széttárja karjait a síkos asztalon, Hideg, mély álmában. Kihinné róla? Hogy egyszer átkelt a tengeren, És havat is látott Marokkó gyűrött háztetőin A negyvenes évek végén, Az idők bölcsőjében. Árszpoetika. Mikor írok, megvetésre méltó vagyok, Mert hát mit írok? Anya alszik, Homlokán bimbózik a veríték, Tehát nem egy őrangyal. Nem mondom, hogy napjai sötétségben telnek, Mint ha nem lenne igaz, Hanem büszkeségből. El feledjem, a nap fennel ragyog, Támoz vagy áv, Nyári nap éri az embert, kínzó hőség, A fák, akár a szöcskék, Madarak a déli napperemén, a fény szakadék szakadékában. A fény a repedéseket tágítja, anya alszik, írtam már. Uriászav költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Az előbb Simon Adaf verseit hallottuk Valc Péter előadásában. A mai adásban ugyanis Izrael függetlenségének holnap után kezdődő 70. évfordulója alkalmából a Héber, Ivrit és a magyar irodalom átjárásairól beszélgetünk. Az előbb hallott verseket is mai vendégünk Uriászav fordította Marno Jánossal közösen, és az általa válogatott antológiában jelent meg. Egyébként is Úrjászap esetében a kettős identitás valóságos ikerláncolatairól beszélhetünk, egyfelől az izraeli és a magyarországi életet értve, másfelől pedig a költészetet és a képzőművészetet. Ha megkérdezném, ennek mik voltak az életben a, életében a ritmusai, tehát az Izrael, illetve Magyarország, illetve a költészet és a képzőművészet? Hát ez, ez, ezeknek nagyon nehéz kiszámítani pontosan a koreográfiáját, mivel hogy Izraelben születtem, 1942-ben, és a szüleim úgy döntöttek, mikor én öt éves voltam, hogy visszatérnek Magyarországra, és itt nőttem föl. Az, az hogy itt nőttem föl, az meghatározta a nyelvi világomat, és ezért lettem magyar nyelven író és alkotó. A képzőművészet az valahogy velem együtt született, annak nem tudok pontosan határidőt, kezdeti pontot kijelölni, az mindig jött velem, kisebb vagy nagyobb mértékben az írásba viszont, tehát szép íráshoz viszont csak nagyon-nagyon késő, mikor már minden kötelező tevékenységemet beleértve gyereknevelés, család alapítás már véget ért, akkor kezdtem csak hozzá. 1999-ben jelent meg az első versem. A múlt is jövőben érdekes módon a címe az volt, hogy Anzem Kéfer. Anzem Kéfer az egy német festőművész, így, így aztán a vers és a képzőművészet már össze is kapcsolódott, és akkor ez így megy tovább. A mai napig. Igen, és ez az Iker DNS gyakorlatilag a nemrég megjelent a Föld legmélyebb pontján című köteten is rajta viseli a kezenyomet. Egy sajátos határműfaj találunk ebbe a könyve. Líra és próza, önéletrajz és eszély. Ez a könyv ez miképpen született? Ezt a könyvet is egyfajta antológiának tekinteném, amely az én saját életantológiám, mivel hogy azok a rövid kis eszészerű szövegek, amiket az elmúlt évtizedben összegyűrtem, ezek lettek ebbe beleszerkeztve, és úgy érzem, hogy ez az első próza. Amit, amivel igazán jelentkezem, mert eddig csak verset köteteim jelentek meg. Ez az első próza, és amelyben nem sokára felolvasok, azt, az a második próza. És e közben állandóan egy háttérként az úgynevezett alapszövegek, tehát klasszikus szövegek, amik a, a zsidó vallásos irodalomban megjelentek, azoknak a fordítása és azokkal való munkálkodás. Például most megint vagy, van egy kabbalisztikus kabbal, mű fordítása a terítéken, amely majd szintén az Atlantisnál fog megjelenni. Most pedig hallgassunk meg egy Uriás uriássáv saját felolvasásában. Az ünnepi alkalomra való tekintettel vendégünket kivételesen egy olyan részlet kiválasztására kértük, amelyet ikonikusnak talál saját pályájából. Utána pedig egy által választott dalt fogunk hallani Ofra Haza előadásában. Csak az az apró javítás, hogy két részletet fogok felolvasni, két rövid részletet, a Kafka képekben című könyvemből. Az egyiket, az elsőt, az egy kicsit arts is tekintem. Egyszerre két világot élünk. Az egyiket nem tudjuk szavakkal leírni, a másikat kézbe vehetjük, leírhatjuk, önmagunkhoz ölelhetjük. Ez nem tudathasadásos állapot, hanem az egészséges lélek látása, amelyben együtt él a néven nevezhető, a megfogható és a szavakat nélkülöző visszhang, az érzékek hangsúlyos állapota. Gazdag és boldogító kettősség, gyümölcsöző felismerés. Ezt az egymásba kapaszkodást a legegyszerűbben úgy tartjuk szemmel, ha folytonosan átéljük. Ez az alkotói forrásunk. A következő rész pedig. párosával üzettünk ki a paradicsomból. A láthatár egyöntetően rózsaszín, az ég gaja, citrom és eper. A paradicsomi zenit elszakadni látszik a valóságtól. A füstös szín zöldbe megy át, és a felélénkülő szél magába visz, az éjszakába. Miért volt Kafkának nehéz párkapcsolatot létesíteni? Mert nem akarta az ős újra eljátszani. Párosával üzettünk ki a paradicsomból, a gyermek és a magányos ember ezzel szemben védett. A párkapcsolat érinti a bűnbeesést, a tiltott gyümölcsel csak a párkapcsolatban találkozunk. Tenyerembe hajtom a fejemet, a lila vagy kék emlékezet, egy helyen, egyetlen koszorúban várakozik. Kafka leereszti a redönyt, hogy a 80 évvel későbbi hangot kiszűrje. Hogy ne érjen minket meglepetés, se gyanú, hogy még figyel. Vagy saját maga miatt, hogy ne bosszankodjon, ne érezze a gyorsuló pulzusát, hogy senki ne tegyen fel kérdést. Ofra hazától, akkor háolám kuló című hasziddal feldolgozását hallottuk az előbb, Uri Aszaf költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Ofra Haza korai haláláig, amely a nemzeti énekesnőnek számított, a kelet Madonnájának is nevezték. Az elhangzott hasziddal pedig, mintha legjobban fejezné ki a zsidó kultúra miben létét mondani valóját, tudnélik az a szövege, hogy a világ egy nagyon keskeny híd, de egy a fontos, hogy ne féljünk. Emiatt is választottad ezt a mai mi ezt a dalt Vagy mi volt a Hát, amiatt választottam, mert ez egy olyan dal, és ez egy olyan szöveg, ami, ha is mondjam, egyfajta különleges ébredést jelent a zsidó közösségbe beleértve a valásosokat és a nem valásosokat egyaránt. Egyfajta reneszánszát éli a haszidizmus. Ez az egyik dal egyébként az a Rabbi Nachmannak a szövege, ez a szöveg, amelyben a világunkat egy keskeny híthoz hasonlítja, és hát ez rendkívül megnyugtató, egzisztenciális töltettel Bír. Még egy nagyon fontos témánk van, ez pedig a Zohárnak a Fordítása. Az elmúlt évek egy hatalmas vállalkozásba fogtál, és a Kaballa főművének az első kötetét magyarra fordítottad, ez a közelmúltban meg is jelent. Ugye ez a legnagyobb hírű középkori Biblia kommentár arámi és Héber nyelvből is fordítottad. Akik ezt írták, ezt a könyvet, vagy aki ezt írta, az az ember, 13. századi Spanyolországban, Mosa de león vezető szerző. Ő maga se beszélt napnapi nap nyelvet, arámi úr, de ez egyfajta rendkívül tömör és koncentrált, és viszonylag egyszerű nyelv, ami a Héberhez eléggé hasonlít. Egy fontos, egy másik nevet megemlítenünk, Tatár György filozófusét, aki fontos tanulmányt írt a könyvbe. Miképpen lehet értelmezni és keretezni ezt a könyvet a Zohárt a érdeklődő érdeklődő olvasóknak? Olyan bibliai interpretáció áll előttünk a Zoár könyve személyében, amely távlatokat nyit a Biblia olvasó számára. Ha valaki olvasó és szereti a bibliát olvasni, menne lapozgatni, akkor biztos, hogy kedvet kap a Zoharhoz is, mert... A szerkezete is nagyon érdekes a, a könyvnek. A szerkezete is nagyon érdekes a könyvnek. Kö követi pontosan az úgynevezett heti szakaszoknak a, a menetét, tehát elkezdi a teremtés könyvével, ugye, mint ahogy a biblia a teremtés és, és ez ugyanígy folytatódik, tehát ahogy a heti szakaszok, mert ugye a templomba heti szakaszok szerint olvassák a Tórát az év során, úgy megy a Zohár, és úgy követi ezeket a heti szakaszokat, és a idézetek mentén a maga értelmezését hozza elő. Érdekes lenne összevetni mondjuk Szent Ágoston magyarázataival, tehát megnézni ezt a hermenutikai horizontot, ahonnan tényleg ugyanazt Igen. az adott dolgot. Ki interpretálja? Ezt eddig még nem tették meg, de valószínűleg nem egy, nem egy érdektelen dolog. A Zohárból jelentek már meg a válogatás fordítások korábban magyarul is, például rögtön a rendszerváltás után bíró Dánielék változatta, változata, de a kettő nem egészen fedi egymást, ugyanis abban a többi kötetből is találhatóak kiválasztott részletek. Mi különbözteti meg a Zohárnak ezt az első könyvét a másik kettőtől, és várhatjuk hogy a második, illetve a harmadik kötetet is teljességében átülteted magyarra? Mint ahogy mond... A Tóra heti szakaszát követi a Zohárnak a fölépítése. A Tóra az öt könyvből áll, Mózes öt könyve az öt könyv. Eh, ahogy, ahogy megyünk az ötödik könyv felé, egyre kevesebb Zohár interpretációval rendelkezik, tehát mondjuk a kivonás könyvében még elég sok van, ahhoz írt Zohár, mert a ezekhez a szövegekhez írták interpretációként. És az ötödik könyvben már szinte alig van. Én, mint egy reprezentatív fordításként, az első Mózes első könyvének az interpretációit fordítottam, de viszont teljességgel. Tehát ez egy teljes munka, a többi rész fordítására egyelőre még nem gondoltam. A könyvszerkezete, az OHR szerkezete kapcsán talán fontos megemlíteni, hogy gyakorlatilag rabbik beszélgetnek végig ebben a könyvben, és ezen keresztül jutunk közelebb és közelebb a különböző értelmezésekhez. Igen, ez, ez nagyon érdekes, ez a felépítés, és ez egy olyan irodalmi kísérlet is, amit meg lehet még ismételni a mai, a modern korban is. A könyvet a hagyomány szerint, valójában nem ő írta, de a hagyomány szerint egy Bar Simon Bariohály nevezetű rabbi írta, aki a fiával együtt rejtőzködött, ott a elő, egy barlangban, és a barlangban született ez a Zohár, állítólag. Tehát ez a Simon Barjoháj kifundálta ezt az egész dolgot, amit Zohár könyvének nevezünk, és utána meghalt, és utána fölment a Mennyországba, és ottan különböző rabikkal ül egy nagy karéban, mert szerűen ültek a rabik az iskolában, tehát az úgynevezett egyesivákban. Fél szerűen ültek a hallgatók, és velük szemben a rabik. A más világon a megbordogult rabi a Talmud összes beszélgetné. Elsősorban a fiával, ugye, a, a, akit Elazárnak hívtak, és átbeszélik a tora összes üzenetét, összes parancsolatát, és mindent átbeszélnek az ő személyes élményeik szerint példákkal, és aforizmákkal, és kalandos furcsaságokkal. Hát is a dialógus pedig tekinthető az egyetemes filozófia egyik létmódjának, mert az eszét például a Platon, Platon. dialógusaiból is eredeztethetjük. Igen. Ezzel el is érkeztünk a mai adásunk végéhez, amelyben Izrael állam függetlenségének közelgő 70. évfordulója alkalmából. Először Goldstein Imre íróval, műfordítóval és színházrendezővel, utána pedig Uri Aszaf költővel, műfordítóval beszélgettünk, valamint Valc Péter előadásában a kortárs és közelmúltbeli izraeli irodalom több darabját is meghallgathattuk. A jövő héten Marton Éva várja önöket, én addig is búcsúzom és megköszönöm a figyelmüket a hangmester Burger Lajos nevében is. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.